Добър вечер. За мен е изключително удоволствие да ви приветствам тук от името на Център за либерални стратегии, от мое име, на лекцията в памет на нашата колега и приятел Юлия Гурковска. Лекция, която ще бъде изнесена от професор Соли Юзел. А, тази лекция, мемориална лекция, се случва вече 12-та година подред. А, и това е един малък наш знак, жест към а, а, огромната следа, която остави след себе си а, Юлия Гурковска или Джу, а, както всички ние знаем. А, Джу е забележителен човек. И когато се казва за някой, че той оставя следа, обикновено в този израз се влага метафора. В а, нашата заседателна зала има една навигационна карта. а Това е всъщност истинската навигационна карта, а, която а, Джу, Дончу и Яна са използвали при обиколката им с яхта а, около света. А, и на тая карта всъщност е следата от самото пътешествие. Така че в нейния случай следата не е само метафора, тя има реален, материален израз. И, а, и това е само началото, това начало, а, което само по себе си е забележително, защото а, от а, страна, от съветския блок, страна, която всички са Смята ли за една от най-затворените, от страна, в която е било трудно да пътуваш до Гюргиево и Турно Магореле, без да извадиш един куп разрешение, в крайна сметка се е възможно, ако силно вярваш в една кауза, да осъществиш дори когато тази кауза е да обиколиш света с лодка, с яхта. Това е, може би, началото на пътешествието на Юлия Гурковска. И, и тук бих искал да кажа, че когато нали, говорим за обиколка на света по море, има известна доза авантюризъм в това нещо. И всички сме чели романи за пиратски романи в детството си. Но Помислете, че когато правиш едно такова пътешествие с семейството си и с малко детенце, освен авантюризма и така желанието за приключение, освен силната вяра в една мечта, всъщност ти трябва да вложиш и много сериозна организация на това пътешествие, качества, които са, са изключителни, които правят джозабележителни и тя, и семейството, и които са успели да постигнат всичко това. А, сега -другата, за другата следа, която искам да говоря, а, а, и която е много видима и в Центъра за либерални стратегии, това е политическата следа. А, и а, Струваме се много важно, че нещо, което а, ние като институция сме взели от Джуе, а, това разбиране, че в политиката има етическа и човешка основа. Булгарния макевиализъм е бил чужд и на нея ми се струва, че и ние се стремим да влагаме такова разбиране в политиката. Все пак има една морална основа, има една човешка основа, над която политиката надгражда. Тя стъпва на нея и без нея тя не може. И когато тази основа отсъства или когато тя е нарушена, а, самата политика също а, се проваля. Това ми се струва и в сегащата ситуация нещо важно, което трябва да, да подчертаем. Сега, днешната лекция а, а, се, а, а, ще бъде фокусирана върху протестите. И дейното заглавие трудно може да бъде по-актуално. Той е от протести към политики. Всъщност, може би от протести, от протести към оставка би било още по-актуално, но така или иначе, нека да видим и по-голямата картина. А, и а, професор Соли Йозел е може би един от най-подходящите хора в света да ни даде тази по-голяма картина. А, да видим как протестите се случват и на други места, какъв е техният потенциал, какъв е техният морален заряд, каква е техната социална основа и доколко те са състояние да променят политиката, не само в краткосрочен план, което те очевидно правят, но и да оставят и по-значима следа в политическото развитие от тук нататък. А, така че за, аз а, очаквам тази лекция а, с а, огромен а, интерес. Професор а, а, Йозел е а, всъщност а, а, много утвърден академичен учен от една страна и от друга страна а, много известен политически анализатор. Неговите текстове може да ги четете както в най-престижните академически списания – а така и в издания, като Washington Post, издания, които формират международното мнение. Така че, позволете ми сега да дам думата на професор Йозел. Плес, професор. Благодаря за тази много щедра и затова малко плашещо въведение. Аз обикновенно не се страхувам от публични изяви. Ние имаме една поговорка в Турция. Изял съм тревата на 40, 40 пролети подред, което значи, че много неща са ми се случили но все пак съм под напрежение още откакто ме поканиха за тази лекция и факта, че моя iPad току-що се срина, увеличи още повече напрежението, защото точно там си бях написал бележките. Но защо бях леко притеснен... Това се дължеше предимно на човека, в чиято памет аз ще говоря. Това беше голяма отговорност за мен. Сега аз говоря много, но не се справям с две неща. Аз не говоря добре от писмен текст, което сега ще трябва да направя. И на второ място не се справям с говоренето седнал. Обикновено се разхождам. Така че след като се оправдах предварително за всякакви дефекти в моята презентация, нека да започна. Миналия път, когато бях в София, бях в тази същата зала на конференция, организирана от центъра. Добре дошли и благодаря, че удалихте от времето си тази вечер. Никога не съм срещал лично Юлия Гурковска, Джу, както Вие я познавате. Откакто научих името и за първи път, разгледах нейни снимки, запознах се с живота ѝ, разказаха ми за нейните амбиции, нейните борби. И от това, което знам сега, смятам, че огромна привилегия и чест за мен да съм тук в София пред Вас, за да говоря за продължаващата борба в много общества за, да, за едно по-добро общество. За отговорно, и, отговорно правителство и равнопоставена економическа система. Благодаря от, от сърце на Център за либерални стратегии и на всичките приятели, които направиха тази лекция, възможна. Джу, която с Дончо. Предприе най-смелата стъпка на търсене на свободата в океана. А, с дисциплината да, да плуваш и да, да оцеляваш и тя можеше, както аз а, разбрах, може да бъде пример за тези, които искат да променят нещата, които искат да направят да се борят срещу бруталната държава и срещу задушаващата репресия на политическия популизъм или елитизъм. И точно в този дух искам да споделя с вас своите възгледи за нашето време и как демокрацията на участието, базирана на справедливостта, може да изглежда в бъдеще. Ние се Искаме да знаем дали бъдещето ще бъде светло или мрачно по отношение на демократичното управление, справедливостта и свободата. Искаме да знаем дали това, което мислим, че е определящ принципа, принцип на бъдещето, равенството, ще бъде постигнато. Както и в миналото, отговорите ще бъдат дадени в голяма степен от изборите на средната класа. смята се, че без средната класа е невъзможно да построиш демокрация. Това твърди теорията на модернизацията и някои исторически факти подкрепят тази гледна точка. Но историческите факти не са чак толкова ясни, колкото твърди този принцип. Средната класа наистина прави избор, кой, който определя политическите резултати. Но не е задължителен извод, че нейните избори ще бъдат винаги в полза на демокрацията. Много примери в историята на Европа от революциите от 1848 до революциите през 19-та година до надигането на нацизма ни дават основания да бъдем внимателни с такива много лесни обобщения. И все пак аксиомата остава вярна. Трябва ти средната класа, за да имаш либерална демокрация. В крайна сметка пазителите ли на либералните принципи, независимо дали те са социални, културни, економически или политически, в исторически план винаги са били представители на средната класа. Днес, днес трябва да направим разграничения между различни категории и средни класи. В различни части на света виждаме движения, митинги, демонстрации, стачки... Честно, често те нямат лидери, нямат организация и много често нямат органични връзки с съществуващи политически партии и организации. В много случаи можем да говорим за нов нов, ново явление, което е предвестник на политиката на 21 век. Когато разгледаме демонстрациите по света, забелязваме, че те се случват къде ли не, в държави, които нямат нищо общо помежду си иначе. В крайна сметка, възмутените в Испания и гневните протестиращи на синтагма в Гърция са граждани на страни, които обедняват. И където надеждата за по-добро бъдеще намелява. Израел, където преди две лета също имаше протести, е а, силна економика. Турция също отбелязва добър економически растеж. Индия доскоро, заедно с Бразилия, отбелязваше ръст на доходите и като част от страните от БРИК а, беше държава сочена за пример. Тайланд е много интересен случай. Е разтърсен от маси, масивни демонстрации. А, от избори през последните 10 години. Чили, златният пример на Чикагската школа, там имаше масови студентски протести, които произведаха Камия Ваехо, която на 23 години стана депутат в Чилиския парламент. Русия с всичката си газ и петрол не е иммунизирана от протест на собствената си средна класа. Арабските бунтове, най-впечатляващите, разтърсиха основите на тези общества по начин, по който никой не очакваше. Арабските бунтове Доведоха обаче до кулминация в Кърва в Баня в Сирия и колосален провал на мусулбанските братя в Египет. Но това не отнема значението на демократската, социални и економически условия, които породиха тези протести. Във всички тези примери виждаме как възникват Възникват сили, които предизвикват установените сили. Има робокопи във всички страни. Нали, Знаете ли какво е робокопи? Няма как да не знаем. Робокопи във всички страни се изправят и пазят една репресивна държава и използват едни и същи инструменти, повече или по-малко ефективно, когато демонстрациите, бунтовете, стачките надигат глас за по-добър ред, по-добро бъдеще или по-добра политика. Във всички тези примери средните, средната класа повед, е водеща. Както славо е Жиже казва, между впрочем той пише по-бързо, отколкото аз мога да чета. Не знам как го прави, но го прави това не са пролетарски протести, а са протести срещу заплахата да се превърнеш в пролетари. Кой има смелост да излезе на стачка, когато постоянната работа е привилегия? Сега нископлатените работници, а не нископлатените работници, а тези, които имат гарантирана работа. Това също обяснява вълната от студентски, студентски протести. Основната е мотивация за тези студенти е, че висшето образование не им гарантира по-добра заплата в бъдеще. Всъщност, в Штатите много студенти задават следния въпрос: Може ли да излеза от колежа с 2000? 200 000 дълг, студентски дълг и да го изплатя. И отговорът все повече е не. И оттам спада и посещаемостта в университетите в САЩ, които бяха първенец в това отношение в света. Също е ясно че събуждането на протестите от арабската пролет до западна Европа, от Окио, Пайло, до Китай, от Испания до Гърция, не трябва да бъде а, описано просто като бунт на буржуазията. Всяки случай трябва да бъде разглеждано отделно. Студентските протести срещу реформата на университетите в Великобритания са съвсем различни от бунтовете през август. Човек може да твърди, че възстанието в Египет започна като бунт на буржуазията. Там образовани хора протестираха срещу липсата на бъдеще, но това беше само един аспект от по-голямата битка срещу а, репресивния режим. От друга страна, протеста не можа да, бед... да мобилизира бедните работници и селяни и ислямистите отбелязаха победа. Гърция е специален случай. През последните години има нова буржуазия, която бе в рамките на администрацията от помощта от Европейския съюз и протестите бяха мотивирани до голяма степен от това, че тя се почувства заплашена. Жижек е прав, както и много други автори, че тези социални движения са бунт срещу особен вид глобализация. Той наблюдава тук след 30 години хегемония на не, неолибералните економически политики, диктата на финансовия капитал. Но бунтовете са повече от това. В много случаи това, което аз бих нарекал статус на средна класа, кои се сблъскват вече с трудности. Тайланд, например, това се трансформира в постоянни възстания и бунтове срещу популистското управление на Шинаватра и преди нея на брати Тъкшин Шинаватра. Примера на Тайланд е добър пример за бунт на средната класа, който съвсем не е демократичен. Установените елити на Тайланд никога не се примириха с управлението на такшини сестра му, които представляват перифелни социални и економически сили. Тези сили се възползваха от политиките на Шинаватара, Така, че демократичният процес приключи с плебейско-мажоритарно управление, което се противопостави на установените елити. Всъщност, тайландският пример показва още една опасност, която очаква демокрацията. И това е изкошението да управляваш на базата на мажоритаризъм, маджур... а не плурализъм. Накратко, заплахата за демокрацията, както започваме да я осъзнаваме, идва от много посоки. Една економическа система, която е привилегия за економически силния и все по-малко защитава по-низките сегменти от населението. Разбиране за демокрация, кое, кое, което започва да бъде лишавано от либерални принципи. Система от политически партии, определени и създадени през 19 век, които отразяват тогавашните класови реалности, в момента цялата тази система не знае какво да прави в 21 век, което ме води до едно наблюдение, което е, е направено един от моите любими автори. Напоследък Панкаш Мишра индиец. Масовата демокрация и, дем... и капитализъм съвсем не са естествени партньори, а по-скоро антагонисти във времето на глобализация. Става ясно от тогава, че Исканията и нуждите на мнозинството не могат да бъдат задоволени от частното натрупване на богатство. БВП, Ръста на БВП не направи живота на по-бедните или инфраструктурата, или образованието, или здравеопазването по-добри. Всъщност увеличи неравнопоставеността и корупцията. Правителствата също са безпомощни. Мобилният труд и капитал подкопава способността на националните правителства да разработват политики в посока на равнопоставено общество. Средната класа участва и промоцира такава економическа система, която работеше в нейна полза, но сега вече започва да а, преживява и последствията. Дали става дума за жестока конкуренция или за комерциализация на всички аспекти на живота, много аспекти от настоящия ред започват да нараняват и до, или да тревожат средната класа. Технократ, технократската мъдрост, която се представя за економически императив, най-накрая се оказа неверна. Както Иван Кръстев никога не се изморява да казва, политиката се а, замести от принципа един Едно, един размер става на всеки. За да се върна до друго наблюдение на Мишра, това, което виждаме днес е граждани, които се бунтуват срещу собствената си апатия. Остава да видим какво това вливане на масите в политическия живот ще доведе. Но вече отбелязахме напредък, защото демокрацията започна да означава малко повече от обичайните избори. От тази гледна точка искам да а, поговоря и за това, което се случва в Украина. На едно равнище хората, които демонстрират, изглежда са в една донкихотовска битка, в едно дълбоко разделено общество. И умрука на Русия се чувства и економически и политически. Но при тези обстоятелства украинската средна класа също излезе на улицата. И като го направи, събуди ценностите, в които и самите странни членки на Европейския съюз бяха загубили вяра. Те са на площада, мобилизирани от определени ценности и се опитват да избегнат една съдба, която познават твърде добре. Както Кристиан Фриленд казва, хората излязаха по улиците, в подкрепа на политически ценности, а не националистични такива и не за краткосрочена економическа полза. От Вашингтон до Варшава демократичния капитализъм е деморализиран. Нашите политически институции не могат да отговорят на предизвикателството на 21 век, а економиката не дава достатъчно на средната класа, така както го правеше в поствоенната ера, когато оригиналната версия на борбата между демокрация и авторитаризъм, студената война, беше в пиковата си точка. Чудех се дали да говоря за България или да не говоря. Да говоря на българска публика, като чужденец и човек, който не е следил много отблизо това, което се случва в България, ще поема риска, без да искам, да се поставя в погрешна ситуация. От друга страна, обаче, чувството ми за справедливост изисква да кажа няколко думи. На базата на това, което съм научил от колегите си тук. Българския случай е най-дългия дългия протест, но за съжаление, той попадна между три гигантски събития. Между Турция, протестите в Турция, в Бразилия и след това в Египет. Така че международните медии нямаха достатъчно камери. Да, да изпратят и тук, защото бяха заети с тези големи събития, които се смятаха правилно или не, за събития, които представляват по-голям интерес. Но това, което мога да кажа е, че съм истински впечатлен, че за 172-и ден вие протестирате и ми се струва на базата на това, което научих, че и тук се поставя искане от страна на средната класа, за това принципите на политическия либерализъм да залегнат в политическата система и както и в Украина, както разбрах, това, което вие искате е европейските ценности да са водещи в начина по който живеете и водите политика. Това е протест за прозрачност, протест за лично пространство, за липса на корупция, за върховенство на закона. Това е бойния вик навсякъде по света. И както се опитах да кажа, макар, че това са искания на средната класа в много други страни по света, те не са непременно демократични. Те са либерални, искания и демократично но не винаги съвпадат с демократичното участие на средната класа. Всички тези развития съответно ни водят до една чуденка. Демократическите системи не функционират правилно. Доколкото функционират или изкушението за мажоритар, мажоритаризъм или реакционерство взима а, предимство. Тези, които се бунтуват както срещу неравенствата на неолибералната економическа политика, така и срещу неоткликващите демократични политически системи, а, го правят чрез протестите си. Тези протести в много случаи нямат лице, нямат лидери. Това е тяхната сила, но и тяхната а, слабост. Задачата на тези, които искат да променят нещата, е да намерят пътека между протеста и политиката. Защото първото условие да създадеш пространство за демократична политика в 21 век е да преосмислиш самата политика. В времето на Twitter, и на моментното задоволяване това трудно пътуване не е привлекателно. И все пак аз не виждам друга альтернатива. Всъщност, има основание да сме оптимисти, че по един или друг начин пътеката е намерена и протестите или поне техният дух ще намерят пътя към политическия дискурс и в крайна сметка към политическата реалност. Последните развития в Съединените щати, като например избора на социалист или социал-демократ или социал като кмет на Нью Йорк след 20 години управление на републиканците, просто си помислете какъв е. какъв беше предишния кмет. Майкъл Блумбърг има много малко имена, които в финансовите а, кръгове значат повече от името Блумбърг. Той три мандата управлява Нью Йорк, съвсем не зле е, трябва да призная, а сега неговия наследник е социал-демократ, човек, който е бил сандинист през 80-те години и 90-те години и е работил за католически благотворителни организации в Никарагуа, в Никарагуа, показва какъв е духа на времето и какъв е невидимата следа на Occupy Wall Street. Или може да погледнете речта на тема неравенство на президента Обама от миналата седмица, който казва, че надеждата, инвестирана в политика, не е съвсем е, загубена. Колкото и да са трудни политическите процеса, това е единствения начин да се движиш напред и да э, отхвърлиш э, като съдба неравното разпределение на доходи. В този, това усилие Европейския съюз може да играе водеща роля. Континента, който даде толкова много на света и лоши и добри неща, неща към които да се стреми в момента э, е разкъсван э, от противоречие, но тази нова експлодираща енергия и потенциала на средната и му класа рано или късно ще определи политиката на този континент. И това трябва да е надеждата не само на европейците, но и на останалия свят. Сега ще ви завед... ще ви разкажа един случай, който познавам добре. Славните 18 дни на Истанбул и. 8... 80 от турските провинции. Тези демонстрации ни дадоха надежда, че нов тип политика е възможен. Не веднага, не в непосредственото бъдеще, но се надявам преди аз да умра. В крайна сметка, турското правителство и неговото мнозинство са си добре, живи, и здрави. Върховенството на закона, както и преди, е рядка стока. Свободата на медиите и на изразяването са отново на огневата линия. И те всъщност съставляват един оксиморон. Лошите навици на авторитаризма с ясни популистки, плебейска база се възраждат. И все пак. И не знам дали е политически коректно да направя това, но ще парафразирам Маркс и какво той е казал за Европа. Един призрак броди, а, преследва управляващата партия. Както и на други мяс, места, истинското въздействие на ГЕЗИ ще бъде почувствано с времето. Тъ, както... А, и на други места и турския протест ще трябва сам да намери пътеката си към политиката. Как се роди този момент на съпротива? Не, че и преди имало, а, нямало полицейско насилие или пък, че хората са били чак толкова чувствителни към това? И не, че Истанбул най-известен е най-известен с чувствителността си към екологични каузи. А, арестите, пребиванията, сълзотворния глас, газ, включително и срещу студенти, не генерира в масата особена чувствителност. Турция са често чести а, авариите, случаи на работници, които не участват в профсъюзи, които страдат и към това публиката се отнасяше доста апатично. Но когато първото събиране се случи на Гези, там хората бяха обичайните заподозрени, може би около 200 човека, на средна възраст не по-малко от 50 годишни. Аз самия бях там и аз бях прегърнал дърво. Нито а, търговците около площада, нито хората, които живеят там а, около Таксим, излязоха този ден. И да, Ако трябва да съм честен, следващите две и половина години усилията на тази посветена група хора да опази парка и градската екология на Таксим, останаха почти незабелязани извън нашия тесен кръг. Нашата работа не привлече вниманието на медиите с някои изключения на смели хора, които се противопоставиха на правителството в статии във вестниците. Що се отнася до неолибери... неолиберализма, фетишизма на правителството за повече и повече строителството и желанието всяко свободно място да се застроява трае от поне 10 години. Както и безконтролния материализъм и консумеризъм на тези а, класи, които бързо се обогатиха в растящата економика и които принадлежат към пуританните ислямисти. Разбиването на природата и на околната среда в турските градове. А, чрез построяване на язовири, на всяка рекичка, например, не привлече вниманието на обществото. И все пак нещо се случи сутринта на 31 май. Тогава, за втори пореден ден, след използване за затворен газ срещу протестиращите, и бруталността на полицията обърнаха везните. Защо градските образовани, 20 и няколко, 30 и няколко годишни, излязаха от зоната си на комфорт, за да участват в политически акт, който ги поставя под риск от насилие? Продължаваха да го правят и в процеса успяха да родят най-голямото, най-важното неорганизирано социално движение в Турция. Градския протест на Истанбул се разпространи като горски пожар, зарази и дори за спалите консервативни градове в Анатолия, дори за кратко, остана жив в много метрополи, в градски центрове и това само по себе си беше впечатляващо явление. Дали това беше правото да имаш град или пък социалните консервативни мерки на правителството, които започнаха да навлизат в личното пространство на тази индивидуалистична група хора. Какво породи Гези, няма значение това, което е важно, че неговия дух зарази Турция. Тъй като вие не сте длъжни да следите турската политика, нека да ви обясня а, за какви социално-консервативни мерки току-що споменах. Може би знаете, че премиера на Турция... А, Заповядва на всички жени в Турция да раждат под поне три деца, ако не и е пет. Той е против цезаровато сечение, против аборта, който смята за убийство. Едва ли не равнозначно на убийството на 33 войници от кюртските бунтовници? Точно преди Гези нов закон бе прокаран ореждащо потребата на алкохол, рекламата на алкохол и на това се гледаше като на усилие повече турци да се освободят от влиянието на алкохола, както каза нашия премиер, който смята, че дори една глътка алкохол те прави не поправим алкохолик. Така че в този контекст се вдигна, вдигнаха протестиращите от ГЕЗИ. Над 3 милиона граждани се, случих, се присъединиха към този протест според полицията. И по този начин Турция се превърна Поред мен, в една истински модерна страна. Преди и след нападението срещу парка, премиера събра огромни митинги в Анкара, в Истанбул. Той показваше какъв тип политика предпочита. Популисткият лидер, когато тълпата приветства. Посланието на тези тълпи представлява мнозинството от населението. Съпротивата в парка е конспирация срещу държавата и се провокира отвън. Световните медии са, а, с, а, не са обективни. А, еврейското лоби координира протеста. Това беше послание, че нацията е един солиден блок и всеки, който не е съгласен, е провокиран отвън. Това не е ново послание. Послание, чували сме го в, по време на военния преврат 60 71 80 и дори той присъства в училищните учебници. Въпросът е обаче дали той все още за това послание все още има послание. Почти всички протестиращи в Гези бяха млади хора, които нямат директен опит от а, военното управление. Те искаха да защитат своето лично пространство и отказваха да живеят в авторит... авторитарната заповед на бащата на страната. Те настояваха за равенство на половете, за уважение към различните и подставяха под въпрос патернализма на Ердоган. Може и да беше възможно преди за политическата класа да не обръща внимание на тези млади хора, като ги нарича, етикетира като едни космополити, които нямат общо с масата. Но Ердоган... Ди, в диалектичен смисъл м, извлече някакъв дивиденд от случващото се. Освен това, той успя да извади страната от останките на военния режим и да осигури около десетилетия стабилност. Същевременно неговото правителство задели повече пари за образование. Търция в момента има около 200 университета и повече от 4 милиона студенти в тези университети. 2,5 милиона а, нови студенти а, влязоха от 2008 година насам. Тези цифри показват, че предстои създаване на една нова средна класа, Кои, средна класа от хора, които живеят по градовете, имат същите консуматорски навици като тези в целия свят. Но те също така се грижат за своята околна среда, за живота си и за личното си и социално пространство. Както Чаглар Кейдер обобщи, протестите в Гези бяха първито социално движение, което се роди от тази нова реалност. Очевидно е, че стария, старите партии не знаят как да отговорят на това предизвикателство. Правителството, неговата реакция е повече насилие, повече полиция и повече репресия. В паниката си те нападат буржуазията на Истанбул, на Истанбул европейския парламент, парламент че дори и бивши свои подкрепещи, хора, които преди са ги подкрепили. Невъзможността да се справят с това движение накара управляващата партия и нейните елити да демонизира Гези и, нейните, и участниците в този протец. Репресията продължава полагат се усилия да се мобилизира консервативната база и тя да остане непрекъснато на, штрак, на штрек. Междувременно обаче протестиращите показват братство, съпротиват творчески подход и хумор и разкриват слабостите на режима. Ердоган, проекта на Ердоган е, като всевластен президент посредством промяна на Конституцията е, вече не е нищо повече от една мечта. Но, новите участници на политическата арена може и да не са още в позиция да, да заложат новите правила, но те промениха фокуса в патриархалното управление на Турция. Този хумор и креативна енергия на, на Гези и на всякъде друга де ще оставят следа в, в, в турското политическо бъдеще рано или късно. Междувременно възпроизвеждането на репресивните инструменти и обичай на турската политическа система ще доведе до още по-висока до необходимостта средната класа на Турция да спрати още по-висока цена. Но аз ви уверявам, че така или иначе времената, които предстоят, ще дойдат и те ще се справят с този тип тормоз и патерналистично управление. Въпроси. Аз предлагам да съберем първо няколко въпроса получим отговорите и тогава още е, един кръг от въпроси. Е, така. Думата е ваша. Задавайте въпроси на български, на английски, на езика, на който се чувствате по-добре. is there is first we collect some uh, questions or that doesn't seem to be any <laughs> no, i'm sure be така докато разсъждавате може би аз да задам един въпрос за да разчупим бледе Когато слушах а, а, вашата много интересна лекция, а, а, така от една страна, разбира се, съм съгласен с а, това, че а, средната класа или а, тази средна класа, която може би е дори въображаема, или тази средна класа, която се страхува, че нейният статут а, така се подронва, е в основата на много от тези протести, които се случват, и че това представлява проблем за, за съвременната демокрация. Доколко обаче тази средна класа все още е гръбнака на съвременната либерална демокрация? Не е ли тя притисната от една страна от едни много богати елити, които все повече и повече не са свързани с националната държава, са глобални. И от друга страна, от едни маси, които са все повече вътрешна иммиграция и те също някак си не се чувстват свързани с националната държава, но страха е, че това е по-скоро... Дефанзивна реакция на една средна класа, която така или иначе вече е загубила а, позициите си. Какво смятате по този въпрос? Наистина песимистична ли е картината или може би е по-оптимистична, отколкото аз се представям? Казаха ми този днеска следобед, че трябва трябва да съм оптимист, да гледам чашата като наполовина пълна. Няма да е лесно, но нека да погледнем на нещата така. В Штатите горният 1% от населението получава 6 до 7%, получаваше 6 -7 от националния доход, преди около 30 години. Сега този 1% получава 20 до 22% от националното богатство, а 10% от населението получава 48%. Ако го погледнем по този начин, да, това е защитна реакция а, на това, че всъщност нямаш бъдеще. Но тази съпротива, тази реакция може да приеме различни политически форми. Една, една такава форма е чайното партия. Искаме си нашата държава. Какво значи това? Ами какво търсят тук всички тези чернокожи, кафяви, а белите в Америка изчезват? Ако погледнете демографски. Това чайното партий повече от, са, се представлява от мъже на 42 годишна възраст. И точно. Но има и другата страна, Оккупай Уолстрит. Това е прото, движението прототип. 25-35 годишни университетски. А, а, с висше образование, те също са гневни, но те предлагат нещо друго. Те казват тази 35-годишна тенденция, която показва, че от 7% 20% от националното богатство вече е в ръцете на 1% не, не работи. Следователно, това, което те казват, е равенството. Това е слогана на тази нова средна класа. Доколкото това е електората, който избра Барак Обама, и доколкото това е електоратът, който ще може да формира коалиции в някои части на щатите, за да бъде, бъдат избирани подобни на кмета на Нью Йорк, например, Сиатъл, Минесота. Смятам, че по този начин ще започнат да се договарят нови политики. Това, което казва Иван, един размер за всички, това лишава политиката от нейния смисъл. И това, което виждаме в момента, и точно това исках да кажа накрая, периода на самодоволство, защото се справяш, защото може да се, се занимаваш със семейството с приятелите, този период на самодоволство свърши. Защото кризата а, ухапа всички. В Нью Йорк, това е борбата между младото и старото поколение. В развиващите страни това ще е борбата за по-добър живот. Но при всички случаи се отваря пространство за политика. Ще е трудно, Р робокопите са насякъде, не е възможно да разграничиш различните протести. Едни и същи робокопки, една са отвор на газ, но аз все пак смятам, че се отваря възможност. И, между прочим, това ще наложи една последна битка с финансовия капитал. В американския случай, който аз познавам най-добре, този 1% за който говоря, получава 92% от а, а, възвръщаемостта. И това не може да бъде така. И точно в този смисъл реща на Обама беше стъпка в правилната посока. Но с Обама винаги има проблем. И той е. Речите са страхотни. Но какво следва след това е въпрос. Но все пак здравното осигуряване с всичките неправилни стъпки, които се направиха, е огромна стъпка и промяна в американската политика. Днес говорихме по-рано за, за какво всъщност са протестите в, в Турция, в България и аз смятам, че трябва да се отбележи, че те не са за доходи и не са за ляво и дясно. В нашия случай те са за правила на играта, за това, защо морал вече е политически некоректен термин. В момента в Украина точно в този момент протестиращите са атакувани. И нека помислим до каква степен е добре или не е добре за външния свят да реагира. Просто защото това не е партийна политика, не е ляво и дясно. Залога е по-висок. Морално ли е света да просто да седи и да наблюдава, докато това се случва, и да казва ето така една страна озрява така обществото а, става по-зряло трябва ли външния свят да се намеси аз нарочно не използвам фразата международната общност какво смятате в момента полицията разбива барикадите на площада в Украина на първото, което казахте. Аз не мисля, че нещата могат да бъдат обяснени само в економически смисъл. Както казах, в Украина нещата отиват отвъд това. Но пак става дума за общ контекст на несигурност и това е общия фон. И доколкото справедливост и равенство са основните позиви и доколкото разбрах и в България и в Украина, Украина има и следния избор. Дали искаш да си част от една система като Европейския съюз, колкото и тя в момента да не е в най цъфтящо здраве? или от ново, новата руска империя. А що се отнася до външния свят? Ние живеем в времена, когато никой не може да си позволи морални оценки за, за, все, за другите. Това е свят, който е много циничен и ако помагаш на някого в дадена страна, това трябва да е по косвен начин и много бавно и резултатите няма да станат видими веднага. И това е най-доброто, което, да кажем, Европейския съюз може да направи за Украина. Русия Руси обаче има непосредствено уражие. Те дигат цената на газа и украинците е мръзнат. Европейския съюз има други механизми, но тези механизми ще работят трудно. Да, външният свят може да направи живота на украинските управляващи труден, доколкото на тях въобще им пука за това. Но освен това, няма какво толкова да се направи. Ние винаги се изправяме пред тази дилема. По-добре ли е държавата ти да бъде устракизирана, да бъде да и се карат или е по-добре да й помагат на, така, че а, силите на място да придобият повече сили. Втория вариант, според мен, е по-добър. Да, той е по-бавен, Резултатите идват по-късно, но да се заздрави обществото на място е най-важното нещо. Погледнете Ирак преди войната и Ир... И средната класта в, Ира, в Ирак беше унищожена от санкциите и нямаше кой да спре да се противопостави на Садам Хусейн и нямаше кой да поеме нещата след него. Иран е друг интересен случай. Там средната класа страда много, много, но страда и режима, понеже санкциите бяха направени така че да страда и режима. През 2009-та Иран беше, а, а, беше направен пробив. А, този режим трябваше да започне да води преговори с външния свят. И това се случи, защото имаше средна класа, която да взима решенията. Затова крайният ми отговор е, че на място трябва да се помага на тези групи, които могат да породят промяната. Майко? С новата роля, която Вие приписвате на средната класа и по-скоро като имаме предвид, че средната класа винаги е била оценявана като онази група, а, която създава рационалния избирател, медианния избирател. Онази група, която без емоция, балансирано, последна сметка избира кой ще управлява. Отглед на точка на теория, на... Така, на, на поведението на избирателите. А мислите ли или оценявате ли, всъщност това са три въпроса, които искам да задам. Първо, тази нова форма на колективно действие, което я наблюдавате, означава ли, че средната класа е погодява, в смисъл останала е прекалено емоционална. Загубила унази си функция, която винаги е играла в либералните демокрации. Ако мислите, че е така, това означава ли, че изборният процес губи значението си във всичките тези държави, където наблюдаваме а, тези протести на средната класа или нещо друго означава? И третият ми въпрос е какви според вас ще бъдат последиците от тази промяна? Социологическо предизвикателство да говорим за средна класа днес, защото средна класа в средата на 20 век означаваше повишаващия се брой относителен дял хора с достатъчни доходи, за да си позволят това, което днес се нарича масово потребление. От това се разви една специфична нова индивидуалистична култура на. Потреб, на неекономическо поведение. От това се разви една нова комунитарна култура в лявата част на спектъра. Днес по-скоро ми се струва, че трябва да говорим не за средна класа, за средни класи, различни образи на средната класа. Средна класа е и консервативната средна класа в Анадола днес, която подкрепя твърде активно партията на господин Ердуан АКП. Средна класа са и левите интелектуалци. Средна класа са и тип предприемачи и така, нататък, и така нататък. Ако трябва да говорим за това какво всъщност осмисля бунтовете на средната класа и на средните класи, може би се струва да се фокусираме върху проблема до каква степен Представителната демокрация, традиционната представителна демокрация на 20 век действително работи в съвременните, в съвременните условия. Не се ли изпразват от съдържание механизмите на представителната демокрация от две гледни точки? Първо, от гледна точка на представителство на много динамично развиващо се общество в глобален контекст. И второ, от гледна точка на отговорност която обществото изисква от вече избраните свои представители. Тук имаме протест срещу цинизма на така на имитираното представителство. Имаме протест срещу мощните ресурси за манипулация на публиката от страна на елитите. Имаме протест и срещу невъзможността на политическата система да създаде минимално общо пространство на консенсус, което да направи обществата възможни. много се гордеем с това, че сме мултикултурни, само че те, не само културите трябва да бъдат множествени, а трябва да могат да живеят заедно. Всичко това са аспекти на средната класа и на нейния протест. Това не е въпрос. Просто се опитвам да разсъждавам по тези проблеми ще ми бъде интересно да чуя вашето мнение. Okay. Uh, когато беше тихо, беше по-добре. Това са страшно добри въпроси. На някой ще се опитам да отговоря. На първо място... Тази концепция средна класа се състои от много неща. Тя не е ясна. Аз направих разграничение между статус на средна класа и пазар на средна класа. Това то разграничение също не е лошо. Не мисля, че средната класа е блодяла. Те откликват на нещо, реагират на нещо. И дали това, и това нещо е заплаха, която чувстват срещу кул, културния си код, частния си живот, социалния си живот, както в Турция, или защото има висока степен на несигурност за бъдещето. Разбира се, в различните случаи вероятно е различно. В Индия, например средната класа се вдигна за прозрачност и отчетност. Но това беше един завалиран начин тя да каже на правителството да не помага на бедните. И точно това казах и в началото, че не винаги протеста на средната класа е демократичен. Либерализма и демокрацията също могат да си противоречат, както и капитализма и демокрацията. Проблема на средната класа, освен ако не се насочат към национализъм и някои от тях го правят, не можеш да мобилизираш населението, широката публика за либерални принципи. Прозрачността е чудесно нещо и отчетността, но те не са мобилизиращи фактори. Така че в този смисъл аз смятам, че средните класи се опитват да защитят определен начин на живот, и когато смята, че той е заплашен, те реагират. Дали електоралният процес е загубил смисъла си? Той има много смисли, но смятам, че изборният процес на места, където политиците не са способни или не искат да откликнат на по-сложните искания на обществото, ни оставят изправени пред заплахата либералните институции. Тут си да бъдат заляти от демократични искания и участие. Не можете, по мое мнение, да отречете демократичната легитимност, до която изборния процес води. Но от друга страна, както се опитах няколко пъти да кажа в презентацията си, във всяка страна се появява риска от мажоритаризъм. От това мнозинството да управлява без да отчита никак исканията на малцинството. Не знам как ще се справим с това, но това ще е нещо с което ще трябва да се работи. Не, аз не, не смятам, че изборния процес е загубил легитимност или смисъл. Но смисъла, който има днес, е различен от този, който е имал пред, преди 20 или 30 години. Последствията от промяната смятам, че трябва да се създаде нов тип политика за 21 век. Каква трябва да е тя? Смятам, че всички си задаваме този въпрос. Какъв е... Какво е пространството за консенсус? Това е предизвикателството Да намерим онова пространство, където може да се постигне консенсус. Може би децентрализацията да е решението. Не знам. Може би трябва да се помисли по въпроса. Между другото, ку, ку, потреблението, когато а, се търси дефиниция за средната класа. Се казва 4 до 10 долара на ден надница, например. Така че средната класа се определя като консуматор. Но ако се върнем към класическите теории от 19 век, там имаме буржуазия, но няма граждани. Така че как се преформатира този публичен дух, граждански дух у хора, които са дефинирани само като консуматори? И оттам пък. Стигаме до въпроса какво правим с капитализма такъв, какъвто е сега. И точно това е задачата на политиката. Но за да успее тази политика, трябва да се намери общ език между различни групи, чието интереси не, непременно, не съвпадат непременно. Репресивните апарати на, на държавите а, растат, а фискалните способности на държавите а, спадат. Благодаря много за типично стимулиращата ти реч. Красотата на протеста Гези беше, че се броя най-различни гласове и хора. Но не смяташ ли, че поляризацията беше самозбъдващото, самозбъдващото се предсказание? това няма ли е, опасност този, този това вдигане да бъде използвано от опозицията. Тук също има такова притеснение. Автентичен граждански протест да се рециклира е, като идеологическа политика. Има ли Изход, например, за, за Турция. Какво ще се случи след партията на Ердоган? Ще се обединят ли различните гласове, кюрди, секуларисти и така нататък, за да се противопоставят? два турски вестника, които, когато имам възможност, чета с удоволствие. Единият е Азаманта Тадей, а другия Хюриет Дейли. това, което оставам с впечатление от тези два вестника е, че в Турция на практика съществуват два културни свята. Въпросът ми е, верно ли е това впечатление и как виждате тези два културни свята, както вие е налекох, да станат един. Може. Или множество от различни светове. Да, има две културни вселени в Турция, Прав сте. Ако прочетете всичките турски вестници, осъзнавате, че има альтернативни реалности в Турция. И тези альтернативни реалности може да са политически, но те също така са културни. От друга страна, трябва да кажа, има една всеобхватна култура, която събира тези, две, тези два свята и това е консумеризма, потребителското. Не знам докъде ще стигнем така. Нашия премиер се старае това разделение да продължи, защото на него му е съвсем ясно и сега ще стигна до, и до въпроса на Димитър. Той, той иска да създаде страна, която, като, малко или повече, е полуавторитарна, в економически смисъл е технократска, а социално е религиозно-консервативна. И това ще революционизира турската политика. Дали той ще успее, не знам. Но ти спомена, че АЛЕВИ са голяма част от участниците в протеста в ГЕЗИ. За тези, които не знаят, в Турция има две Добре, знаете, има две деноминации, левити и сунити. ЕКП, партията на Ердоган, са твърди сунити. И макар, че и тя се опитва да прави нещо за левитите, не успява. И в процеса на протеста бяха убити пет човека. Всичките бяха левити така че за един алевит би било доста трудно да повярва, че това не е направено нарочно. А пък сунитът едва ли ще повярва, че алевитите не са, не са искали да свалят властта. Но въпроса за секуларен алевитски протест а, аз не бих казал, че е точно така. 80 града участваха в този протест и не, в, и не във всички има левити. И дали някои групи са искали да си го присвоят, мисля, че нещата не стояха точно така. Как ще изглежда Турция? А, ами ще зависи от борбата, която тече в момента. Дали ще има кървава битка между две религиозни групи, когато има една грозна битка за власт, която се маскира с цитати от Корана? Това е това ме отвръщава, но точно това се случва в момента. Така че ще трябва да почакаме и да видим дали излямистката политика подкопава самата религия, това не знам. Но доколкото Ердоган продължава да управлява и не виждам някаква някакво разцепление в АКП, а пък след АКП какво ще представлява Турция? Ами не много по-различно, отколкото преди това. Въпросът не е толкова доколко е важна религията в живота на страната, а дали този навик да се репродуцират авторитарни механизми на управление, ще продължи завинаги. Защото ако това се случи, Турция ще се срине от собствената си тежест. А кюрдите и останалите, те ще трябва също сериозно да помислят. А кюрди нямаше нагези. Гези. Ако нещо се е случвало в Диар Бекир или Акари, тогава и, и съдбата на Гези ще да бъде различна, но виждаме, че, кюрцко, че, че турското правителство не може само да либерализира своята политика, така че тези всички групи ще участват по един или друг начин. Това е един процес, който в момента тече. Вие няколко пъти споменахте думата демокрация. Всъщност, какво за вас е демокрацията? И мислите ли, че човек все още не е готов за демокрация и ние всъщност сме свидетел на всички тези революции, които се случват в цялата човешка история? Аз не мисля, че човек не е готов за демокрация. Това и не е идея, която споделям. Но а, всяко време определя и дава различен смисъл на демокрацията. И както Джон Киин в една много дебела книга твърди, демокрацията е циклична, тя сама се преосмисля. И мисля, че в момента ние се опитваме да намерим демократичен ред, който да може да функционира и да отговаря на 21 век. Трудно е да се поддържа демократичен ред на национално равнище, когато економиката е глобална. И това е основната дилема, която прави задачата на политиците, задачата на тези, които управляват, много трудна. А какво за мен означава демокрация? Много простичко е. Участие на гражданите при определене на това, как те да бъдат управлявани, способност и право на гражданите да взимат решения, да участват при взимането на решения за техния живот. Но има и друг въпрос. Как балансираме демократичната динамика в дадена а, общност с защитата на правата на Малцинствата. Какъв е баланса между управлението на мнозинството и правата на малцинствата. И това е една дилема, която остава от време оно. и да, демокрацията сама по себе си е проект, текущ проект, но ние не трябва да се отказваме. По този оптимистичен начин предлагам да приключим. ...на професор Йозел за тази много интересна и всъщност богата на идеи лекция. Дискусията също ми се струва, че беше интересна. Така че благодаря Ви. И Благодаря ви още днес наистина. И... I thank you. Аз ви благодаря.